Політична система суспільства – це послідовне розташування, об'єднання і взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних компонентів, що зв'язані політичними відносинами в процесі здійснення політичної влади. Влада розглядається як вольове відношення між людьми, де владний суб'єкт визначає програми поведінку підвладних суб'єктів. Звідси політична влада характеризується виробленням суб'єктами політики політичних програм, а також проведення їх життя з метою здійснення керівництва всім суспільством, що є соціально неоднорідним. До матеріальних компонентів політичної системи відносяться А. Суб'єкти політики Б. Політичні і правові норми В. Політичні відношення Нематеріальними компонентами політичної системи є А. Політичні погляди, політична свідомість і політична культура Б. Зв'язки, що дають можливість Взаємодії всім компонентам політичної системи суспільства. До суб'єктів політики відносяться соціальні спільності, народ, класи, нації, соціальні прошарки і групи, різноманітні об'єднання і організації, політичні партії, громадські організації, держава і її органи, особистості. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром політичної системи суспільства. Тільки держава а. володіє суверенною владою, що є верховною, самостійною, повною, єдиною і неподільною в межах її території» а також незалежною і рівноправною у зовнішніх відносинах. Б. Виступає офіційним представником всього або більшої частини населення країни. В. Уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізовувати право народу на самовизначення. Г. Має спеціальний апарат управління і примусу, за допомогою якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону і захист прав людини і громадянина, задовольнити загальносоціальні і загальнолюдські потреби. Д. З метою реалізації управління суспільством видає загальнообов'язкові для всіх правила поведінки у вигляді юридичних норм а також індивідуально-правові приписи, що необхідні для регулювання прав і обов'язків конкретних осіб відносно конкретних життєвих ситуацій. Слід також підкреслити, що політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі лежать потребу народу, нації, соціальних прошарків і груп, Особи і держави, інших соціальних суб'єктів, організація суспільства і здійснення політичної влади державою залежить від того, який зміст вкладається в визначення суспільства. Тут є дві точки зору широка і вузька. В широкому розумінні суспільство – це частина матеріального світу, що відокремилась від природи і являє собою форму життєдіяльності людей, що історично розвивається. Вузьке розуміння суспільства – Розглядається як певний етап історії людства, як внутрішньоформаційні чи міжформаційні ступені історичного розвитку, чи як індивідуальне, окремо взяте суспільство. Приклади такого розуміння суспільства можуть бути А. Суспільно-економічна формація Б. Раннє феодальне суспільство Докапіталістичне суспільство Та інше В. Французьке, радянське, американське та інші суспільства. В філософії XVII-XIX століття розглядалось договірне суспільство –